А пішли вони під три чорти, раптом сказала Ліза у слід групі, що вже перетинала полонину. Йдемо з троєм, як піонери. А скрізь така краса, кращого, важко було уявити. – А давай сховаємося, поки вони підуть, – запропонував я. Вона замислилася. – Мабуть, зіпсуємо йомуся свято, шукатимуть. Тоді пропоную просто загубитися. Випадково. Ну, буває ж таке. Ага. А на ранок у місцевій газеті з'явиться стаття «Випадок у горах». До речі, ти щойно вступив до інституту. Можуть відрахувати. Це мені втрачати нема чого. Фільми мені вже змивали. Тобто, не зрозумів я, дуже просто – Беруть плівку і опускають в хімічний розчин. І божевілля змили? А вже ж, недобре посміхнулася вона, хіба могло бути інакше? Це як, це як примусовий аборт на восьмому місяці. Вона витягла з пачки цигарку, повільно випустила струмок диму і подивилася на мене примруженими очима. А ти гарний. «Тобі хто-небудь казав про це?» Перед тим, як відповісти, я здолав купу різних емоцій, а головне ще й глухоту, яка на мить охопила мене. Серце калатало прямо в голові. «Не пам'ятаю», – відказав якомога байдужище. «Гаразд, ходімо далі», – наказала вона. «Інакше справді загубимось» але ми все ж таки загубилися. Перейшовши полонину, не могли втямити, в який бік попрямувала група. Серце моє співало. Аби не виявити радості, довелося трохи побігати і погукати, але мені ніхто не відповів. «Тепер це виглядає природно?» – запитав я. «Цілком. А може повернемося?» «Навіщо?» «Гадаю, до вечора ми їх нас дожинимо. Знайдемо за димом ватри. Потім ми знову йшли, то піднімаючись вгору, то спускаючись на рівнину, зупинялися, мовчали, зачудовані природою, падали у високу траву і пили воду з гірського джерельця. Вечір впав швидко, мов камінь. Ми в цей час Підходили до чергового передгір'я. Довелося знову побігати та покричати, відшукуючи наметовий табір. Подимки, я молився, аби мені ніхто не відповів. Ну, власне, так і сталося. Отже, сказала Ліза, доведеться розкласти вогнище та перебути тут до ранку. Можливо, вони знайдуть нас на зворотному шляху. «Ти боїшся?» – стурбовано запитав я. «Хто? Я?» – вона засміялася. Ха! «Усе найстрашніше зі мною вже було!» «А тепер розпочнеться тільки прекрасне!» «А хіба тут погано?» Сині сутінки, що випливали з лісу, накрили нас густою хвилею. Ми стояли в ній по саму шию. А згодом незнайомі нічні запахи і таємничі звуки, яких вранці не було чути, поглинули нас із головою. Я зібрав сухе гілля і зрадів, що взяв із собою сірники. Порпуючись у рюкзаку, знайшов пляшку вина, про яку зовсім забув. «О, нас врятовано!» оголосив я, коли вогнище розгорілося, а мені вдалося проштовхнути корок всередину пляшки. Ми нагребли кучугуру сухої трави і сіли на неї перед вогнищем. «От тільки я не взяв склянок», – сказав я. «Годжо доведеться дізнатися про твої думки», – посміхнулася вона. «Якщо люди п'ють з однієї посудини, можуть прочитати думки одне одного». Добре, що було темно і відблиски вогнища не давали повного враження про колір мого обличчя в цю мить. Ліза зробила ковток, і її вуста почорніли. Це було місцеве ожинове вино, якого я не бачив у продажу ані в Сільпо, ані в міських магазинах.